Zaid Ibn Zithinna adalah salah satu sahabat Nabi SAW Yang saat itu oleh Abu Sufyan Dihanti pukul, disiksa, dicabut telinganya, matanya Suruh mengingkari Nabi SAW Suruh keluar dari agama Nabi Muhammad Tidak, tidak Lalu setelah itu Nabi Muhammad Setelah itu Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir Berkata kepada Zaid Ibn Zithinna Zaid Ibn Zithinna Kau akan disalib Dan kau akan dibunuh Kau akan mati kau disiksa. Dia mengatakan tidak ada masalah. Bagaimana kalau seandainya ditukar dengan Muhammad. Bagaimana engkau setuju atau tidak? Ibnu Tithinah berkata. Zaid Ibnu Tithinah berkata. Demi Allah. Aku tidak rela jika Nabi Muhammad kena duri di rumah. Sementara aku enak-enak di sini. Aku tidak rela. Nabi Muhammad kena duri pun Aku tidak rela bagaimana akan kau siksa Tidak Aku tidak akan merelakan itu semuanya Sampai Abu Sufyan saat itu berkata Wallah Wallah Karena mereka juga kenal Allah Biarpun mereka menyekutukan Allah Wallah Demi Allah Aku pergi ke Rom Aku pergi ke negeri Negeri Ajam Aku melihat semua orang pada mengagumkan Raja-raja mereka Akan tapi aku tidak pernah melihat orang yang mencintai dan mengagumkan sahabatnya Seperti Muhammad Wallahi Ini maru'aitu ahadan Yahbu Ahad dan kahobi ashabi Muhammadin Muhammad dan Aku tidak pernah melihat orang yang mencintai seseorang seperti sahabatnya Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak rela kalau seandainya Nabi Muhammad diseksa sampai akhirnya waktu itu dia akan dibunuh. Kemudian setelah itu berkata, kau akan dibunuh. Wahai ibu, berhenti sana. Silahkan kalau mau bunuh aku. Lasu ubali. Lalu balik hina uktalu Aku tidak peduli di saat aku dibunuh dalam keadaan Muslim. Aku tidak peduli pokoknya aku mati dalam keadaan Islam. Kemudian setelah itu dia minta salat dua rakaat dan setelah minta salat dua rakaat ternyata setelah salamualaikum dia mengatakan assalamu alaikum ya Rasulullah. Assalamu ya Rasulullah Assalamu ya Rasulullah kesungguhan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad di antara yang hadir mendengar jawaban dari Nabi Muhammad yang ada di tempat yang jauh alaykassalam alaykassalam alaykassalam ya Zaid tempatmu adalah bersamaku di surga nanti dan setelah itu dibunuhlah lahzid ibn uthsinah Lihat ini sekedar contoh saja Mereka rela nyawanya diberikan untuk Rasulullah Sekarang ini kadang Masya Allah Urusan kerjaan haram Sudah begitu mengaku cinta Nabi Muhammad Jangankan nyawanya lapar sedikit saja Harus mengambil yang haram kadang-kadang bukan urusan lapar hanya pengen baju yang bagus saja ngambil yang haram pengen mobil bagus ngambil yang haram bukan mau mati ini yang harus jadi pelajaran buat kita ingat ingat Nabi SAW yang mencintai Rasulullah yang mencintai Nabi Muhammad SAW tunjukkan di rumahmu wahai para suami bagaimana istrimu di rumah sudahkah dekat dengan Nabi SAW bagaimana solat mereka bagaimana pakar mereka wahai ahli maulid bagaimana cara hidup mereka wahai ahli maulid bagaimana engkau ditoko wahai ahli maulid apakah masih berbohong mana perjuangan kita untuk nabi mana mengaku-ngaku cinta kepada rasulullah ya allah Ya Allah Ya Allah Jangan kau halangi kami dari rahmatmu Karena dosa-dosa kami Ya Allah Kami banyak dosa Ya Allah Akan tapi kami melihat kemurahanmu Maka kami mohon dengan kemurahanmu Ya Allah Berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya Kepada kekasihmu Nabi Muhammad Sehingga kami di rumah kami Bisa menjalankan syariat kekasihmu Nabi Muhammad Di rumah kami suami istri yang saling mencintai Karnamu Ya Allah Para wanita-wanita yang menutup aurat mereka Ya Allah Yang menjaga hubungan mereka dengan sesama Ya Allah Yang bisa berbuat bakti dan berbuat baik kepada suami, suami yang tidak dolem, hei pencinta Nabi Muhammad suami yang suka dolem kepada isteri bukan bagianmu surga Nabi Muhammad Eh para suami yang suka ngomong kasar kepada isteri apa arti muletmu kau adalah pendusta jika ternyata kau belum bisa berkasih sayang dengan istri-istrimu yang Nabi berpesan istausubin nisa'i khairah Eh para suami ingatlah, ingatlah wanita, wanita perhatikan mereka, ajarin mereka yang benar, wahai para suami, wahai para istri, ingatlah Nabi Muhammad pernah berkata, banyak wanita masuk neraka, gara-gara apa? Ashir. tidak pernah terima kasih pada suami banyak mengadu insyaAllah kita semua adalah ahli surga amin